Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Civil Rádió Lokátor című ismeretterjesztő terjesztő műsora az FM 98-on, a mikrofonnál Nagy Helga. Mai műsorunkban Kaproncai Katalin, a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár munkatársa mesél az orvostörténetírás magyarországi kezdeteiről, a magyar orvosi szaknyelv megalapozásáról és egy évszázados lezáratlan pályázatról, melynek feldolgozásában kutatásaival részt vesz. Ma, amikor a tudomány és a technika fejlettsége már számos megoldást, következtetést lehetővé tesz számunkra, és olyan források és leletek váltak vizsgálhatóvá, amelyek révén ismereteink sokszorosa egy egykori vándordiákénak, érdekes feltenni a kérdést. Vajon mit tudhatott ő és az akkori orvosok mesterségük a gyógyítás eredetéről? Hallgassák műsorunkat szeretettel! Kaproncei Katalinnal beszélgetünk a orvos orvostörténeti könyvtárban, a könyvtár munkatársával. Nagyon érdekes, ám ritkán hallott téma, bár a televízióban mostanában rengeteg olyan ismeretterjesztő műsor megy, ahonnan már az orvostörténetről, a gyógyítás történetéről lehet tudni. Például tudunk már olyan primitív, népcsoportokról, akik bizonyos balesetteket, traumákat, koponyalékeléssel tudnak gyógyítani, és hát már kiderült az egyiptomiak is végeztek szemműtéteket, operációkat, de hát ez csak a mai kutatások tárják fel számunkra. Milyen eredetet tulajdonított az orvoslásnak például egy középkori vagy egy felvilágosodásbeli orvos? Hát tulajdonképpen, ha a középkorról beszélünk, akkor ott mondjuk leginkább érdemes a reneszánsz korról beszélni, mert a reneszánsz olyan megújulást hozott meg, hiszen a nevében is benne van, hogy újjá éledés, újjászületés. Az orvoslás területén is megújulást hozott. Egyrészt a olyan filozófiai áramlatok voltak, amelyek kedveztek az ókor felé való visszatekintésnek. Másrészt pedig a természettudományok területén az volt egy rendkívül fontos lépcsőfok, hogy szintén a, a reneszánsz szellemiségéből fakadóan az érdeklődés az égi a túlvilági létről, a föld felé, és ezen, ezen belül is az emberi szervezetre, az ember testére irányult, és ez rendkívül nagy lökőerőt, tehát előrefejlődést eredményezett az orvostudomány területén. Elkezdtek az ókori nagy szerzők munkáival foglalkozni, galénosszal, Hipokrátesszel és a többi nagyjal. Elővették azokat a régi tekercseket, kéziratokat, amelyek az ő írásműveiket őrizték, és megpróbáltak ebből egy olyan új olvasatot készíteni egyrészt, kiküszöbölni azokat a hibákat, amelyek a sokszoros másolásból eredtek, másrészt pedig a tudományok fejlődése tükrében az új ismeretekkel kiegészítették, az abban foglaltakat, illetőleg amit feleltek hibát, azt kijavították. Ne felejtsük el, hogy ekkor volt az az időszak, amikor oly mértékig az ember felé fordult a figyelem, hogy az itáliai egyetemeken megindultak a nyilvános boncolások, tehát nem csak az egyetemi hallgatók számára, hanem bárki, akit érdekelt az emberi test, ezekben a bizonyos anatómiai amfiteátrumokban figyelemmel kísérhette az ember testének a boncolását. Ez ugye ez a szemlélet, ez kiindult elsődlegesen Itáliából, és aztán Európa többi területére is elterjedt. Éppen pont a Boncolásokkal kapcsolatosan érdemes egy magyar orvosnak a nevét is megemlíteni, Jeszéniusz vagy Jeszenszky János nevét, aki munkásságának a jelentős részét Prágában töltötte, és avval hívta föl magára elsődlegesen a figyelmet, hogy Prága főterén nyilvános boncolást tartott. Csak aztán a botránykű az az volt, ugye, hogy ebben az időszakban még nagyon sok problémát okozott a holtesnek, a, hogy mond, úgy, mondjam, a beszerzése, és még férfiakat az elítéltek közül sikerült férfi holtesteket szerezni a börtönökből, de hát a női testre is kíváncsiak voltak, és ő volt az, aki valahogy úton lefizetett valakit, és egy női holttestet szereztek, és az több boncolta föl nyilvánosan, és hát ebből messze menő botrányok voltak. Sokan mondják azt, hogy betiltott, nem tiltották be, csak bizonyos nehézségek voltak. Nehéz volt holttestet szerezni, van, akit, akit van, fel lehetett boncolni. De hát érdekes, hogy probléma volt a holtestekkel, hiszen a, ott volt a sok harc, a párbajok és a különböző kivégzések, amik látványos események voltak. Tehát az emberi test felépítéséről azért elég közeli képet kaphattak. A katonaorvosoknak orvosoknak nem volt ebben sokkal több tapasztalatúk, mint egy hétközben? Hát a tábori orvosoknak azoknak inkább a sebészetbe volt, ugye? mert hát a, a táborokban harcok idején két fontos dolog volt egyrészt a sebeknek a kezelése, másrészt pedig a járványokkal kellett a harcot nekik fölvenni, hogy ne csak a táborok lakói tizedelje meg a különböző járvány, hanem hogy a polgári lakossága is ne terjedjen át. Tehát mondjuk arra igazándiból olyan ismeretünk nincs, hogy ő nekik az anatómiai ismeretük, Mennyiben volt fejlettebb, mert hiszen nagyon sok esetben nem mindig egyetemet végzett orvos teljesített a táborokban sebészeti feladatot, hanem borvésebészet akik direkt erre voltak kiképezve, hogy úgy mondjam, hogy sebeket kezeljék. Tehát mondjuk ezzel kapcsolatosan igazániból én nem tudok arról, hogy ők jobban ismerték volna az anatómiát. Maga az orvostörténet írás, tehát az orvoslás történetéről, a gyógyászat történetéről való tudományos írások mikor kezdődtek el, és mi volt a céljuk? Hát a magának az orvoslás történetének a feltárása, az mondjuk nagyjából emlékeket már az első írásos korszakból is tudunk, mert ha valaki írt egy tudományos munkát, amiben az eredményeit leírta, akkor egyrészt mindig visszatekintett az elődökre, idézett az elődöktől, és esetleg rövidebb, hosszabb terjedelemben írt annak a korszaknak az orvoslásáról. A tudatos orvostörténetírás, hát mondjuk az sem nálunk indult meg ebben a formában, megkülönböztetik általában az orvostörténetírói iskoláknál. A német pragmatikus iskolának az orvostörténetírási emlékeit, illetőleg a itáliai és francia orvostörténetírást, ami hát szemléletében is, hát végeredményét illetően is, bizonyos fokig különböznek az írásművek egymástól. Az olaszok és a franciák, ez a bizonyos mediterrán iskola, ezek általában a saját nemzetüknek az orvoslását tárták föl az orvos képzésükre vonatkozó adatokat, illetőleg az ő saját orvosaiknak az életét és munkásságát. A németek azok már kicsit átfogóbb és sokkal pontosabb, sokkal célra módon végezték ezt az orvostörténetírást, ezért van az, hogyha mondjuk csak egy általános orvoslással foglalkozó német kézikönyvet kézbe veszünk is, hát valami olyan hallatlan precízség, pontoság, lábjegyszeteléssel állunk szembe, hogy le a kalappal előttük még a 250 kétszeazötven évvel korábban írott munkáknál is. Magyarországi szempontból ez hogyan történt? Hát tudjuk ugye, hogy sok elvándorló, fiatal tanuló volt vándordiákok, akik külföldre mentek, Göttingába, Heidelbergbe rengeteg helyre. Európa szerte mehettek egyetemen orvoslást tanulni. Magyarországon mikor alakult ki ennek a egyetem, vagy oktatásban hosszú, hosszú századokon keresztül a magyarországi orvoslást tanulni vágyóknak külföldre kellett menni, mert hogy Magyarországon először nem volt egyáltalán egyetemse, majd pedig hosszú ideig még utána orvosképzés nem volt. Tehát mentek az itáliai egyetemekre, Páduába, Rómába, stb. A katolikus vallásúak és a protestánsok azok meg inkább nem tehát Németországban, Német-Alföldi Egyetemekre, vagy hát aki jobban meg tudta ezt anyagilag fizetni, vagy kalandvárd jobb volt, vagy szerencsése volt, az esetleg eljutott egészen Angliáig. Nálunk 1635-ben alakult meg ugye a nagy Egyetem, de ez még nem volt teljes egyetem, Csonka Egyetem volt, mert orvosképzés nem volt a Pázmányféle Egyetemen. Az, orvos, az orvosi oktatás az 1769-es már a rendelet értelmében az 1770-es tanévben indult meg, és akkortól fogva lehetett Magyarországon is orvoslást tanulni. Az egyetem nagy szombatban 1770-től 1777-ig működött, de ott a körülmények nem voltak azért annyira jók, különösen, ahogy manapság szoktuk mondani, az infrastruktúra, mert a kórház a siralmas állapotban volt, és hát egyáltalán nem voltak olyan jók az állapot hogy ott hosszú távon tudott volna az orvosképzés Működni. ezért először Budára, majd néhány évvel később Pestre helyezték át az orvosikat. Tehát ettől kezdve lehetett Magyarországon, magyar, magyar vagy hát a magyar korona alá tartozó területek hallgatóinak orvoslást tanulni. Persze ez nem jelentette azt, hogy nem jártak azért továbbra is külföldre, mert azért jártak a Bécsi Egyetemre is, de a Bécsi Egyetemmel ö, az volt a baj idézőjelve, hogy a Bécsi Egyetemen csak katolikus vallásúak kaphattak egy bizonyos ideig oklevelet. Aki további tanulmányokat akart folytatni, annak tovább kellett menni, tehát Svájcban, Németországban, Német a stb. Ez különösen a, a felvilágosodás korában volt egy nagyon érdekes folyamat, és egy, egy nagyon gyümölcsöző folyamat, mert a magyarországi felvilágosodás korának az egyik legjellegzetesebb, legérdekesebb és leg, leggyümölcsöző munkásságot folytató tagja, Veszprém István, az élő példa arra, hogy milyen módon szerezték az ismereteiket, tágították. Tudásukat a Magyarországi Orvoslással foglalkozó orvostan hallgatók. Ő Debrecenből, a Debreceni Kollégiumból indult el Bécsben a Bécsi Egyetemen hallgatott bizonyos szemesztereket, és ott tulajdonképpen ő nagyon jó emberi és szakmai kapcsolatokat szerzett, de hát miután diplomát akart szerezni, protestáns vallására való tekintettel, neki tovább kellett menni. És akkor elment Nyugat-Európai Egyetemre, több helyen tanult, Londont is megjárta, és végül utregben szerezte meg az orvos-doktori oklevelét, és aztán mikor hazajött érdekes módon, akkor egy bizonyos fajta, hát ma úgy szoktuk mondani, hogy, hogy különbözeti vizsgát, vagy valamiféle vizsgát neki egy orvosi bizottság előtt le kellett tenni, hogy bizonyítsa azt, hogy ő valóban birtokába van ezeknek az ismereteknek, és utána kezdte meg Debrecenben az orvosi tevékenységét, ahol egészen élete végéig ő volt a város orvosa, és emellett valami hallatlan nagy szakirodalmi tevékenységet is fejtett, éppen pont azokra a az ismeretekre és ismerettségekre, személyes ismerettségekre támaszkodva, amit ő nyugat-európai tanulmányai útján szerzett. Lehet tudni, hogy ő vajon miért jött haza? Hát őróla ő, mindig úgy szoktunk beszélni, hogy Munkásságát a hazai iránti nagy szeretet, a patriotizmus hatotta át, mert hiszen minden művében, valahol, valamilyen formában a hazai szeretetét fejezte ki, és azt a vágyát, hogy ő bizonyítsa külföldi emberek és a külföldi államok országok előtt az, hogy Magyarországon is létezik a kultúra, és léteznek olyan ö, tudós fők akik ezt olyan színvonalon tudják művelni, ahogy nyugaton. Az orvoslástan történetébe benne van-e az intézményhálózat, illetve az egészségügyi ellátás hálózatának a kiépítése? Mennyiben kötődik ez orvosok nevéhez, vagy mennyivel inkább politikusok nevéhez? És hogy ez mikortól vált tudatossá a történelem során egy városi, esetleg országos egészségügyi hálózat kialakítása? É, nem véletlenül beszéltem most énnek, Picikét hosszabban Veszprém Istvánról, mert hogyha az orvostörténeti írásról beszélünk, a magyarországi orvostörténetírás írás történetéről, akkor nagyon sok forrás Veszprém István az orvostörténetírás, írás, magyar orvostörténetírás írás nevezi. Ugyanis ő volt az első, aki egy olyan átfogó orvostörténelmet írt a magyarországi és eddigi orvosok. Életrajzának kapcsán, ami tulajdonképpen az első ilyen munkának tekinthető magyar viszonylatban. Korábról is, mint ahogy említettem, vannak rövidebb írásos emlékek, amelyek történeti adatokat tárnak föl, de ilyen tudatosan, ilyen összefoglalva, Veszprém István volt az, aki először ezzel foglalkozott. Ezt a bizonyos ahogy szoktuk mondani, biobibliográfiát 1974-től 87-ig jelentette meg, de természetesen a gyűjtő munkát azt már jóval korábban kezdte meg. Annyit tudunk róla, hogy őt tulajdonképpen a Magyarországon megjelent. A 18. századi életrajzi bibliográfiák is készítették arra, hogy kifejezetten az orvosok életútjával foglalkozzon. Ugye akkor jelent meg a Botpéter féle munka, a Swittinger féle munka, a Horányi féle munka, tehát ezek ő neki mintául szolgáltak. A munkának az anyagát, ugye, ha belegondolunk, a mai technika és, és információ áramlásnak a gyorsasága ismeretében, akkor hát elképzelhetetlen azt, hogy ő ezt az óriási Anyagot milyen módon gyűjtötte össze, elkezdett levelezni először csak a magyarországi tudósokkal, orvosokkal, de a tudomány területén működő valamennyi általa ismert személyiséggel levelezésbe lépett, és a külföldi útján szerzett ismerettségeket is felhasználta arra, hogy mindenhonnan kért adatot. És nagyon lenyüngöző az, hogy valahogy úgy tűnik, hogy nem voltak akkoriban még irigyek egymásra az emberek, mert valami olyan hallatlan segítő készséggel küldtek neki anyagot, vagy egyszerűen csak fölhívták a figyelmet arra, hogy XY-nak a birtokában van valamiféle olyan dokumentum, vagy olyan, olyan ismeretei vannak, amit ő majd fel fog tudni használni. Úgyhogy ennek az eredményeképpen jött létre ez a munka, amit ő eredetileg latin nyelven írt és ezt is úgy általában kiszokták hangsúlyozni, hogy bár latin nyelven írta, mert hiszen akkor még a tudományok nyelve, elfogadott nyelve az alatin volt, de szellemiségében, érzületében mindenképpen magyar volt. Tehát mondjuk ez a munka, ami a legelső és nagyon nagy terjedelmű magyar orvostörténeti munka. És mint általában minden 19. században megvalósult dologra gondolunk, így az orvostörténeti írásnál is érvényes az, hogy a gyökerek a 18. században visznek minket vissza, mert számos olyan dolog valósult meg részben a reformkorban, részben egy picit később, amire már tervek születtek, próbálkozások voltak, vagy rövid életű Rövid életig éltek a vállalkozások már a 18. században is. Itt, itt gondolni kell részben a folyóiratokra, amik hát ugye rendkívül fontosak voltak minden időszakban, mert hiszen a sokkal gyorsabb információáramlást tett lehetővé, mint a sokszor hosszú éveken át megjelenő könyvek. És gondolhatunk itt a tudományos társaságoknak a létrejöttére és pontosan az orvos történetírás kapcsán is, és általában a magyarországi orvosi irodalomnak a gyors alakulására és fejlődésére igen nagy hatással voltak a reformkorban létrejött orvostermészettudományi társaságok mint mondtam, már a 18. században is voltak próbálkozások, tehát a minta az megvolt, mert akkor is a mintát külföldi társaságoknak a munkásságából vették, amire az volt a jellemző, hogy nem csak azért jöttek össze, hogy előadásokat tartsanak, illetőleg a szakmai, Eredményeiket megbeszéljék egymással, hanem elkezdtek könyvtárat gyűjteni, nem egy esetben bizonyos régi tárgyakat, és tárgyakat is gyűjtöttek, és könyvkiadással is foglalkoztak. Tehát könyv és folyóirat kiadással. Ez, hogyha megnézzük a nagy olasz társaságokat, vagy akár a francia vagy angol társaságokat, mindenhol valamiféle kiadványnak a megjelentetése, összeállítása, kapcsolódik a társaságnak a működéséhez. Tehát ezt szerették volna, ami hazai tudósaink is, és a megvalósulás, az igazi és hosszú távon való működés, az a reformkorhoz fűződik. Az első orvosi társaság, az a Budapesti királyi Orvos Egyesület volt, amely 1837-ben jött létre. Érdekes az, hogy a nevében ez van, hogy Budapesti, ugye hát csak 72-ben egyesült a két város, akkortól Budapest, de ők már a kezdettől fogva Budapesti Király Orvos Egyesületnek hívták magukat. 41 ben kapták meg tulajdonképpen a hivatalos engedélyt a működésre, de 37-től fogva ők már rendszeresen összejöttek, és hát az alapszabályokban a társaság létének és működésének a célját azt egyrészt a Kartársiasság ápolásában fogalmazták meg, illetőleg a szakmai továbbképzésben, a szakmai ismeretek fejlesztésében. Ennek értelmében rögtön elkezdték a folyóiratoknak és a könyveknek, tehát a könyvtár alapjait elkezdték lerakni, elkezdték ezeket gyűjteni, és folyamatosan előadásokat szerveztek, ahol részben betegben mutatásokat tartottak. Részben pedig elkezdtek olyan pályázatokat meghirdetni, amely arra indítatta az orvosokat, hogy tessékére magyar nyelven különböző szakmai munkákat írni, és hogyha arra mód van, akkor azt tessék megjelentetni. Ezek a pályázatok ezek úgy zajlottak, hogy valakinek volt egy ötlete, általában a pályázat jutalmazására, Szolgáló összeget azt ő maga tette le az asztalra, és megszabták, hogy milyen témában várnak munkákat Az Orvosegyesületben hangzott el először a korszak egyik legjelesebb orvosától, Pórin létől az a javaslat, hogy tessék megírni a magyarországi orvoslás történetét. Ő szépen megfogalmazta, leírta, orvosi heti és a meg is jelent és ő az évkönyvükben is később elolvasható, az a program és az a felhívás, hogy ő miért tartja ezt annyira fontosnak. Ő elmondja azt, hogy mindenkinek, aki valamilyen szakmát művel, annak a jó munkához ismernie kell a szakmájának a múltját. Mert csak úgy tud a jelen eredmény, tudja a jelen eredményeket értékelni, hogyha ismeri az elődök munkáját. És akkor úgy tűnt, ez 1860-ban hangzott el az egyik ülésen, úgy tűnt, hogy akkor valahogy úgy még, még nem figyeltek föl erre. De ez csak a látszat volt, mert Fekete Lajos, aki tulajdonképpen egy kis újszállási városi orvos volt, az valahogy nagyon, nagyon a lelkére vette ezeket a szavakat, és nagyon odafigyelt erre a felhívásra. És Baljuk be volt neki egy nagyon jó történetírói vénája, érdeklődése, mert ő ebben az időben már a különböző orvosi folyóiratokban rövidebb lélegzetű orvostörténeti írásokat megjelentetett, sőt, mi több komolyabb történeti lapokban és a századokban, meg a történelmi tárban. Tehát ő, ő valahogy úgy vonzódott ehhez a területhez, és akkor a Pórimre szavaira elkezdett nagyobb lélegzetű munkát is írni. 1867-ből maradt föl az első ilyen nagyobb lélegzetű kézirata, amelyet mi őrzünk az Orvostörténeti Könyvtárban, amely a Magyarországi Orvoslás Történetét foglalja össze. Ő nyíltan le is írja ennek az előszavában, hogy őt pórimrének a, a szavai indítatták arra, hogy minden idejét, fennmaradó erejét, ami az orvoslás mellett megmarad, a történetírásnak szentelje de emellett még különböző bibliográfiákat is szedett össze, ami hát természetesen a kutatói munkához kell, illetőleg bizonyos résztémákról is maradtak fönt neki kéziratai. És akkor a másik nagy társaság, amelyiknek igen nagy szerepe volt, nemcsak a magyar orvosi irodalomnak a Serkentésében, hogy nem az orvostörténeti irodalomra való buzdításra is, ez a magyar orvosok és természetvizsgálók volt. Ez egy érdekes társulás volt, mert olyan formában működtek, ami akkor még Magyarországon nem volt egy elfogadott, és talán később se nagyon. Ők ugyanis az éves vándorgyűlések keretében végezték munkásságuknak a leglátványosabb, a leg, leginkább a nyilvánosság előtt zajló részét. Nem nevezték magukat sem társulatnak, sem egyesületnek, sem társaságnak, hanem magyar orvosok és természetvizsgálók. Minden évben az ország más területét látogatták meg, pontosan azért, hogy ezt a főváros centrikusságot valamilyen módon kivédjék, és ezeken az egy hétig tartó vándorgyűléseken az ottani helybeli értelmiséget, meg mindenkit, akit érdekelt a a tudás, az ismeret anyag összegyűjtötték. Ezeken a, a vándorgyűléseken a központi bizotmány éves programot állított össze, azt ők közkincsét tették, és itt pályázatokat is hirdettek meg. És aztán a következő évben akkor lemérték az eredményt, hogy történt-e valami stb. stb. és erről az egész éves munkáról meg az éves vándorgyűlésről ők éves köteteket adtak ki tehát nagyon jól nyomon követhető az ő munkásságú itt lépett újra színre Pórimre és 1875-ben ismét felvetette azt a kérdést, hogy meg kellene írni a magyar orvoslás történetét ekkor egy évvel vagy két évvel korábban már volt egy Felhívás, ami egy bibliográfia megírására vonatkozott, amit Hamari Dániel szorgalmazott, és ezt a bibliográfiát a Fekete Lajos állította össze, ez egy 25 éve szóló ö, retrospektív bibliográfia volt, 48-tól 72-ig megjelent, mégpedig annotált bibliográfia, vagyis nem csak a cibleírásokat tartalmazta, hanem rövid ismertetést is. És ezen az 1875-ös Vándorgyűlésen itt volt az eredményhirdetés, itt megnyerte tulajdonképpen Fekete Lajos ezt a bizonyos pálya munkájával a pályázatot, és akkor hirdette ki újra Pórimre, hogy meg kellene írni a magyar orvoslás történetét. Nagyon valószínűsíthető, hogy Fekete Lajos biztosan pályázott volna, de Meglehetősen fiatalon mű, meghalt két év múlva, ő már nem volt az élők sorában, tehát ő már ezt a pályamunkát nem tudta megírni. Viszont a pályázatra beérkezett egy jeligés munka, mert ugye az volt a feltétel, hogy jeligével kellett a pályamunkát benyújtani, és beérkezett egy igencsak tetemes kézirat, amit, mint később kiderült, a Kovács Imre nevű orvos doktor írt. A Bíráló Bizottság az, hát ugye tette a dolgát, amit nekik kell, és hát igazándiból ők nem voltak ezzel a munkával megelégedve, belátták azt, hogy ez a, az idő, ez rendkívül kevés egy ilyen nagy lélegzetű munkának a megírására, de hát ugye megvoltak az ő szempontjaik, hogy vázlatos, hogy ez inkább csak egy kronológia, illetve olyan kifogásuk volt, hogy nem mutatja ki igazán a többi tudományjal a, egyrészt a Természettudományokkal való kapcsolatát, illetőleg általában a bölcselet tudományába, a művelődés történetbe beágyazva kívánnák őt látni az orvoslás történetét. Mint ahogy ez valóban van is, mert ugye tudjuk azt, hogy az orvoslás alakulására mindig a társ tudományok fejlettsége is kihatással volt, és az adott politikai helyzet, az adott történelmi helyzet is, illetőleg a történelem, a filozófia, akár még az egyházi irodalom is hatással volt, az a legkülönbözőbb szellemi irányzatok ez mind befolyással volt. No, hát akkor felbontották a borítékot, kiderült, hogy ki volt a munkának a szerzője, és akkor megbeszélték azt, hogy hát át kellene ezt dolgozni, kiegészíteni ezen szempontok alapján, bővíteni, és hát adtak neki időt arra, hogy, hogy ez újra megpróbálja. Kovács Imre újra neki látott ennek a heroikus munkának, és a következő pályázati határidőre megint benyújtott egy pályamunkát, ami már ennél sokkal terjedelmesebb volt, megpróbálta ezeket a szempontokat érvényesíteni korszakolni bizonyos szakmákat, tehát sokkal bővebben írta le a különböző szakmákat, és tulajdonképpen egészen a pogánykortól fogva, ameddig ő visszatudott a kronikás irodalomban nyúlni, egészen 1840-es évekig feldolgozta a magyar orvoslás történetét. Hát, mit tesz Isten, megint csak nem voltak megelégedve vele, akkor érdekes módon azt kifogásolták meg, amit ők korábban szempontként adtak meg, vagyis hogy a történelemmel, a művelődés történettel való kapcsolatát, mert hogy... Azt mondták, hogy a horváth Mihályféle történeti munkának a nyomán mentő, miért nem inkább a különböző orvosi irányzatokat, meg, meg orvosi felfedezéseket domborítottak ki. Szóval valahogy nem jött össze ez a dolog. És akkor hosszú éveken keresztül mindig újra meg újra, Megkérdették a pályázatot, és mindig újabb és újabb ötletekkel álltak elő, mert valahogy az világossá vált, hogy egy ilyen óriási munkát egy ember maga nem biztos, hogy meg fog tudni csinálni. Tehát akkor azt mondták, hogy osszák föl századonként, vagy osszák föl szakmánként, és akkor így álljon össze a... Magyar orvoslás története, de, de valahogy, valahogy nagyon nem stimmelt ez az egész dolog. Akkor valaki felvetette azt, hogy, hogy egy tervezetet kellene benyújtani, vagy pedig újólag megint egy bibliográfiát összeállítani, aminek a nyomán el lehet indulni a kutatásokkal. És akkor a következő vándorgyűlés, ez az 1880, nyolc évi vándorgyűlés volt a felvidéken. Ott az előadók között színre lépett egy Demkó Kálmán nevű lőcsei középiskolai tanár, aki az ottani közegészségügyi viszonyokról tartott előadást. És az ő előadása igen nagy sikert aratott, és Pórimre rábeszélte őt arra, hogy kapcsolódjon be ebbe a munkába. S először egy tervezetet kértek tőle, amit ő a pályázatra ugyancsak elkészített, és avval nagyon meg volt a bíráló bizottság elégedve, és megbízták őt aval, hogy akkor írja meg a magyar orvoslás történetét. De nem a magyar orvoslás történetét kérték tőle, mert hogy nem orvosról van szó, hanem bölcsés hanem a magyar orvosi rend. Történetét írja meg, vagyis az orvosok, fürdősök, sebészek, bábák, stb. egészségügyi személyzetre vonatkozó adatokat gyűjtse össze, az orvosképzésre vonatkozó adatokat illetőleg a közegészségügyi rendelkezésekre vonatkozó adatokat, tehát járványtörténet és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket. Továbbá mi a, az egészségügyi közigazgatás szervezetén, hogy alakult ki a manapság, amit úgy szoktunk mondani, hogy egészségügyi infrastruktúra, hogy az hogy alakult. Tehát az erre vonatkozó adatokat szedje össze. Ő folyamatosan mondta, hogy ő segítséget kér, ő nagyon szívesen részt veszed be a munkába, de mivel ő nem orvos, tehát bizonyos vonatkozásokban őnek is segítségre van szüksége. Ezt ő meg is kapta részben egy terjedelmes bibliográfia formájában, amit minden valószínűség szerint Púri Zsigmond állított össze, illetőleg Szabó Dénes nevű orvosprofesszort Kapta meg, hogy úgy mondjam, segítségül, akivel ő folyamatosan konzultálni tudott. Úgyhogy ennek a közös munkának az eredményeképpen megszületett Demkó a Magyar Orvosi Rend története című munkája. Ez 18. századig dolgozza fel a munkát, és 1894-ben nyomtatásban meg is jelent. Na most visszatérve ezekre a bizonyos kéziratokra és pályázati munkákra, Tulajdonképpen ez a bizonyos mostani otkapályázatnak az a célja, hogy ezt a hát, több évszázados adósságot valamilyen módon tör -e, hogy... Ha nem is tökéletesek ezek a bizonyos munkák, a Fekete-Lajos féle munka, illetőleg a Kovács Imre féle munka, de mégis ez az a két fennmaradt kézirat, ami teljességében tárgyalja a magyar orvoslás történetét. Természetesen hát ezeket bizonyos jegyzetekkel el kell látni, lábjegyzetekkel el kell látni, bizonyos adatokat, ki kell egészíteni bibliográfiai adatokat, szóval nem egy egyszerű munka, de minden esetre egy adósságot törlesztünk elvel, mert hozzá kell fűzni sajnálatos módon, hogy a XX. században sem írta meg senki teljes egészében a magyar orvosás történetét, mert születtek ugyan nagyon kiváló orvostörténeti munkák. Itt meg lehet említeni a Mayer. Felenszféle orvos történetét, ami egyetemes történet. Aztán meg lehet említeni Magyar Kosa Gyulának a Magyar Orvosi Emlékek című óriási összeállítását, de az önmel adattár. Tehát nem egy összefüggő munka, hanem ami adatot ő talált, azt szépen ő valamilyen rendszerbe fogta, és így. Adtak közre, ami nagyon, nagyon fontos és nagyon értékes segédlet a kutatásoknál, de mégse az, amire vágytak. hogy ugye a 19. században ezeken a pályázatokon mi volt a kritérium, mi volt az a határ, ami által az magyar orvostudományá vált. Tehát az imént említette, hogy egészen a pogánykorszakig visszamenőleg dolgozta fel. Ez mit jelent? Hiszen az előbb beszéltünk arról, hogy a középkorban külföldre mentek a magyar diákok, nyilvánvalóan külföldi orvosok jöttek ide, ahol ö, vándoroltak, ahol tanultak, ott végezték a munkájukat. Ők hogyan határolták be ezt a, ezt a kérdést? Igen, hát ez, ez mindig vitákat, vitákra sarkalta az embereket, hogy mostan ki a magyar, mi a magyar. Ez nem csak most probléma, vagy, vagy most kérdés, és nem csak a mondjuk a szekhűi korban volt kérdés, hogy ki a magyar, mi a magyar. Ez, ez valahol mindig, mindig vita tárgya volt, de ö, valahogy úgy tűnik, hogy akik abban a korban éltek, azok annyira nem, nem foglalkoztak ezzel a kérdés. Aki leült és, és, és írt erről, az esetleg elkezdett gondolkodni rajta, hogy most a, az a felvidéki cipszer, aki ugyan ezen a területen él, és ezért a tudományért, ennek a területnek a tudományáért tevékenykedik, most az, az mennyiben magyar, de azért valahogy annyira ez nem volt éles. Mondjuk egy időben a nyelviség az ami, az, ami bizonyos határvonalat szabott ennek a dolognak, ami megint csak a felvilágosodás korába visz vissza minket, mert ugye a magyar nyelviségnek az első, Korszaka, az a humanizmus időszaka, aztán utána hosszú ideig, hát vagy magyarul itt, vagy latinul, vagy esetleg németül, de hát a felvilágosodás kora az, ami az anyanyelvűség korával nagyon erőteljesen és nagyon eklatánsan kezdett el foglalkozni, és itt mondjuk különösképpen a szakmai nyelvre vonatkozó rész, ami érdekes. Mert ugye az, az orvosi irodalom a megjelenő, nyomtatásban megjelenő orvosi irodalom az úgy kezdett el terjedni, hogy először éppen pont a külföldi tanulmányaikról visszatérő orvosok, diákok behozták a legkorszerűbb ismereteket tartalmazó külföldi irodalmat, és leültek, és azt elkezdték lefordítani magyarra. Már ahogy le tudták fordítani, mert majdnem mindegyik könyvnek az előszavában azt olvassuk, hogy milyen óriási nehézségeket jelentett az, hogy ők azt szép a magyar nyelvre át tudják tenni, mert hogy szakifejezések nem voltak magyarul. Tehát vagy az volt, hogy a nép nyelvéből vettek át bizonyos kifejezéseket, vagy egyszerűen elkezdtek szavakat alkotni. Na most ez volt ez a bizonyos szakmai nyelvújításnak, ez az első szakasz a 18. század, és aztán a nagy mértékű fejlődése és a rohamos és látványos fejlődése, ugye az Bugát Pál nevéhez fűződik a reformkorba, akit hát vagy dicsértek, vagy, vagy bizonyos dolgokban elmarasztaltak, de mindenképpen az terjedt el, a köztudatban, hogy a magyar orvosi nyelvnek a legnagyobb alakja, tehát aki a legtöbbet tett a magyar orvosi nyelv megteremtését és fejlesztését, az bubát pár. De mondom itt mindenképpen megint csak vissza kell kacsingatnunk a 18. századra, mert ez már akkor megindult. És ezeknek a bizonyos munkáknak a lefordítása ez úgy történt, hogy nem. Szolgai fordításokról volt itt szó, hanem ők figyelembe vették azt, hogy mi az, ami itt nálunk az a gyakorlatban szükséges, alkalmazható, olyan betegségekkel amik nem foglalkoztak, például ami nálunk nem forduló elő, viszont a saját gyakorlatuknak a tapasztalatait. Beleírták, vagy lábjegyzet formájában, ami ritkább volt, hanem egyszerűen bizonyos fejezeteket hozzácsatoltak, vagy szöveg közbe elmondták, hogy ő ezt meg ezt tudja róla, ilyen meg ilyen eset fordult elő az ő gyakorlatába. Van-e olyan teória az történeti mi szerint a népi gyógyászattól elvált a hivatalos orvoslás, vagy egyáltalán nem vált el, vagy a kettő egy gyökérből származó? két külön dolog. Hát mondjuk eleve ez a népi gyógyászat és a, és a hivatalos orvoslásnak az egymásra hatása, kapcsolata, ez, ez megint egy olyan terület, hogy elég sokat vitatkoznak rajta, hogy most mi volt, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Hát nyilvánvaló, hogy az orvoslásnak a gyökerei a régmúlt időkben, az empíriára vezethető vissza, tehát a tapasztalatra ad. Mert mondjuk az a, az a képzetlen falusi ember is valamilyen módon meggyógyította saját magát, rájött arra, hogy az a bizonyos növény az mire jó, azt a bizonyos betegséget mivel lehet elmulasztani. Hogyha megnézzük a korai orvosi munkákat ez alatt, hogy 16-17. századi, bizony nagyon erőteljesen keveredik. Nagyon erő, erőteljesen keveredik, mert olyan gyógymódok vannak leírva, amik... Későbbi időben már, már inkább csak a népi orvoslásra voltak jellemzőek, tehát kétségtelenül hatottak egymásra. Ugyanakkor voltak, tehát vannak arra is emlékek, fönnmaradtak olyan, éppen pont, kéziratok, vagy ilyen úgynevezett házi orvosságos könyvek ezekből az időszakokból, amikor viszont. Leírja, hogy ő melyik könyvben olvasta, milyen nagy orvosnak a munkájából emelte át azt a bizonyos gyógymódot, annak a bizonyos gyógynövénynek a használatát. Tehát ez, ez egy ilyen kölcsönös átjárás formájában történt meg. De aztán a XIX. század az már... Az már egy egészen más történés, de a korábbi időszakban ez nagyon-nagyon erős hatással volt egymásra. Hát mondjuk persze hozzátartozik ehhez még az is, hogy a gyógyszer alapanyagokként nagyon-nagyon hosszú ideig, amíg ugye a különböző szintetikus szereket, mesterségesen előállított gyógyszereket nem találták ki, hát növényeket, növény és állati eredetű alapanyagokat használtak föl. Tehát valahol ez az egész egy körforgásban van. Az orvosokról ugye hát van egy ilyen közkedvelt felfogás, hogy grafománok szeretnek írni, és hát valóban nagyon sok orvos kézirata és tudományos munkája, összefoglaló munkája fennmaradt, esetleg a kezelések során is írtak egy-egy gyógykezelésről napló feljegyzéseket. Van egy ilyen archetípusa a ha az irodalom felől közelítünk az orvosoknak, hogy nagyon racionálisak, de amiket leírnak, vagy hétköznapi jelenségeket megfigyelnek, és azt leírják, az abszolút objektívnak tekinthető egy bizonyos formában. Például olvastam valamikor hogy egy orvos látta, egy tábori orvos látta utoljára Petőfit például. És hát leírta a külsejét, ami, ami egy nagyon precíz leírás volt, de a végén oda volt, hogy éppen egy hídon állt és lobogott rajta a Kabátkály az a ami viszont egy ilyen nagyon romantikus kép. Mennyire valószi... mennyire igaz ez, hogy az orvosi leírások, még hogyha egy kétköznapi jelenség leírását adják is, uh, hitelesebbek, mint más források? Hát mondjuk a kóreseteket tekintve, hát ugye ott neki muszáj, hogy pontos legyen. Uh, hát uh, nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom, mert, mert ugye kétségtelen, hogy ő, ő neki kell egy olyan-olyan pszichológiai érzékének lenni, kell egy olyan empátiájának lenni, ami kétségtelenül egy jobb emberismeretre kell, hogy utaljon. Tehát lehetséges, hogy, hogy ő a, esetleg a... a külső jegyekből, tehát a, a gesztusokból sok mindenre tud utalni, vagy nyilván, nyilván, hogy neki jobb-jobb emberismerettel kell rendelkezni. Aztán, hogy ő ezt a leírásaiban mennyire Reálisan, vagy mennyire aprólékossággal írja le. Szerintem ez meg már az orvosnak a, a jelleméhez köthető, hogy ő mennyire küszöbölte ki azokat a külső jegyeket, ami egyébként nem biztos, hogy fontos volt a betegség leírásánál. Csehov is orvosként kezdte, ugye, ugyanúgy, ahogy Csátkéza is, németlászló is, mennyire Karakteres az az archetípus, amit ők jelenítenek meg orvosként, vagy ők csak felhasználják ezt a foglalkozást egy karakter, egy színpadik karakter jellemzéséhez. Hát szerintem önállók azokat a betegség leírásokat kell megnézni, hogy van egy figura, aki beteg, hogy azt milyen formában ö, írja le. Hát például most nem olyan régen jelent meg egy cikk, ami rendkívül érdekes volt abból a szempontból, hogy Dostoyevsky-nál az elmebetegségnek a megnyilvánulásai, különböző ideg és elvebajoknak a megnyilvánulása mennyire pontos, orvosilag is. Hát jó mondjuk az elmebetegség az egy eléggé látványos valami, hogy azt még egy esetleg nem orvos végzettségű is eléggé jól, ha jó megfigyelő, jól le tudja írni. De mindenképpen az ilyen eseteknek a leírás, az ilyen figuráknak a leírásában okvetlenül megmutatkozik. most egy kicsit erről a könyvtárnak a történetéről, a, le, a gyűjteménynek a legfontosabb darabjairól. Hát a, a mi könyvtárunk, annak az alapját a Budapesti Király egyesület könyvtára adta, mint ahogy már korábban mondtam, ami 1837-től kezdett el fejlődni, és egy elég szép gyűjtemény gyűjtöttek ők össze a II. világháborúig. A, a háború után Miután minden ilyen, még a tudományos társaságokat is megszüntették, az Orvos Egyesületet is megszüntették, a könyvtár a jó néhány évig egy bezárt raktár volt. 1951-ben különböző kórházak államosítása után a Budai Írgalmas Nenni Kórház is az államosítások államosított kórházak sorába került, és ő nekik is, mint általában, majdnem minden kórháznak volt egy bizonyos régi orvosi könyvanyaga és folyóiratanyaga. Szerencse volt az, hogy akik akkor az akkori orfiban, mert ugye a Dirgalmas kórházból lett később az orfi, olyan pozícióban voltak, meglátták az értéket ezekben a könyvekben, hogy ez nem egy olyan könyvanyag, amit szabad duzdába. Küldeni, vagy megsemmisítésre ítélni, és ezért különböző minisztériumi engedélyekkel megőrizve a régi könyvanyagot létrehoztak egy történeti könyvtárat, aminek akkor az volt a neve egy országos orvos történeti könyvtár. Ez körülbelül egy olyan 6000 kötetes könyvtár volt, és a mostani ismét csak írgalmas kórház néven működő kórház épületében kaptak három helységet, illetőleg valamiféle raktárhelyiséget és tulajdonképpen ennek a könyvtárnak az élete az ott indult meg 1951-ben. 52-ben akkor kapta meg a könyvtár ezt a bizonyos orvosegyesületi könyvanyagot, és az egy igen nagy lendületet adott a gyarapodásnak, és aztán szépen az évtizedek folyamán gyűlt össze az anyag. Még igen sok régi anyagot kaptak az ilyen szintén megszüntetett államosított kórházak könyvanyagából, illetőleg bizonyos szerzetesrendi anyagok gyógyító gyakorlatából származó anyagok is ide kerültek. Úgyhogy tulajdonképpen ez a könyvtár ezekből a régi könyvanyagokból gyűjt össze. Aztán később, amikor már arra lehetőség volt, hogy tudatosan fejleszik, gyarapítsák a könyvtárat, akkor vásárlásokra is lehetőség volt. Aukciókon való részvételre is lehetőség volt. Hagyatékok is kerültek ide, úgyhogy napjainkban körülbelül 150 ezer kötetre tehető a könyvtári állománynak a száma. Az anyagot tulajdonképpen két nagy részre lehet osztani. Az egyik része a régi orvosi gyógyszerészi és régi természettudományos anyag, tehát a muzeális anyag. A másik része pedig az ennek feldolgozásához szükséges szekundéri irodalom, az orvostörténeti gyógyszerészet, történeti, stb. feldolgozások. Mind a két nagy csoport vonatkozásában vannak könyvek, vannak folyóiratok, vannak régi diszertációk, mostani diszertációk, rendkívül nagy, külön anyagunk van, ami megint csak nagyon értékes, bár ránézésre olyan, hogy kis vicikvacag füzetecskék, de olyan, folyóiratokból származó cikkek ezek tulajdonképpen, amelyek egyébként nincsenek meg a könyvtárban sokszor olyan, ami az országban sincs meg, de az a bizonyos cikk itt nálunk megvan. Az állomány legértékesebb egysége az az úgynevezett ritkasággyűjtemény. Ez 1200 kötetből áll, és ebben van 16 ös nyomtatvány, aminek a nagy része orvosi nyomtatvány. Régi és ritka könyvek. Tehát olyan, hogy tizen. 6. századtól fogva, a könyvnyomtatás megindulásától fogva, orvosi, gyógyszerészeti, alkimista jellegű irodalom egyaránt megtalálható ebből a később időszakból olyanok, amiből, ami valami miatt különlegességnek számít, tehát vagy a szerzője miatt, vagy azért, mert nagyon kevés példány van belőle, vagy azért, mert mint könyv illusztrációi a könyv előállítása miatt valami miatt nagyon szép darab. Ezok vannak ezek a gyűjteményben. És hát, mint látja itt, körbe a falakon is mindenhol könyv, könyv, könyv, és hát itt is nagyon értékes könyveket őrzünk. A folyóiratok vonatkozásában ugyanez mondható el, hogy a 17. századi Aktaeruditorumtól fogva már vannak folyóirataink, Egészen a legmodernebb korokig, amikor már ugye inkább az orvos történeti, tudománytörténeti, történeti feldolgozásokról, azokra irányuló folyóiratokról van szó. Volt már olyan, hogy ezekből a ritkaságokból kiállítást készítettek, vagy volt-e egy, egy olyan konferencia, vagy ilyesmi, ahol szerették volna bemutatni, illetve a témához kapcsolódóan valamit bemutatni kiállítás formájában? Ez szívemből szólt, mert volt már, volt már régebben olyan kiállítás. Egyszer volt egy olyan kiállításunk, amikor a mi ritkaságainkból rendeztünk egy kis kamara kiállítást a múzeumnak a időszaki kiállításaként. Aztán volt egy olyan kiállításunk, amikor a kalocsai és seki könyvtára közösen rendeztünk. Aznak a tárgya főként gyógyszerészet, történet, alkímia volt. És hát voltak olyan, olyan rendezvények, aminek az alkalmából ilyen időszakos kiállítást rendeztünk. Egyszer volt 80-as évek felé egy olyan, hogy könyvgyűjtőknek a konferenciája volt, és annak, annak a kapcsán volt ritkaságainkból kiállítás, és most meg az olvasóterembe szoktunk olyat, hát mondjuk ez csak jó indulattal lehet kiállításnak nevezni, amikor valami jeles esemény van, valami évforduló van valakinek, vagy valaminek az évfordulója, és akkor abból abban a három kis vitrínben megpróbálunk valamiféle kis kiállítást összehozni, hogy illusztráljuk az ahhoz való háttéranyagot. Köszönjük szépen, tehát az érdeklődőknek ide kell fáradni a Török utcába, a szorvos történeti Könyvtárba szétnézni érdekességek iránt. Köszönjük szépen Kaproncai Katalinnak az interjút, és sok sikert kívánunk a száz éve anyag sikeres feltolkozásához és a másik kötet kiadásához. Köszönöm szépen az érdeklődést a munka iránt és intézményünk iránt. Köszönjük. Mai műsorunkban Kaproncai Katalin a Szemmelweis Orvostörténeti Könyvtár munkatársa mesélt az írás magyarországi kezdeteiről, a magyar orvosi szaknyelv megalapozásáról és egy évszázados lezáratlan pályázatról, melynek feldolgozásában kutatásaival részt vesz. A műsort és a műsorban szereplő kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta. Viszhal.